Парк імені. Ще один півень прокричав наді мною при виїзді із замку Жахідь. Ми з батьком, був другий раз у празі, не 68-й рік, а 70-й, напів лежали у стрімкій вагонецці, що неслася всілякими лабіринтами і час від часу критично швидко перла на черговий глухий кут, готова врізатися в нього і разом з нами розплющитись у брамборак. Однак цього ніяк не траплялося, вагонетку в останню мить повертало вбік, і вона гнала далі до нових тупиків. Не знаю, яким дивом ніхто з нас так і не випав з неї. Ми ледь не встикалися. Це був досить нервовий сміх, навіть нервово паралітичний Навколо пружно вистрибували з могил закривавлені мерці, танцювали скелети, кажани сипалися нам на голови. Ворони лупили крилами по очах. До нас тяглися лабетами відьми і вампіри. Якась мертва пані на заключному відтинку ж бурнула в наш бік щойно вирваним з власних грудей серцем і страшно розриготалася нам у слід. Але тоді пропіяв півень, і нас винесло з того недоброго місця знову на денне світло. Це діялося в парку імені Юліуса Фучіка. Нині це «Стромовка». Фучіка з назви «У Новій Чехії» вирішили прибрати, незважаючи на те, що він казав «Люди, я вас любив!» Як і наші СССРівські парки, парк імені Фучіка офіційно вважався парком культури і відпочинку. Два роки перед тим я так само побував у ньому, але замку Жахіч ще не існувало. А може мене вели не тими доріжками? Атракціон здавався надто ризикованим. Пані з вирваним серцем була ще живою. У кожному разі той парк надовго залишався для мене одним з раїв на землі. Що я так у ньому полюбив? Пам'ятаю смаки. Цукрова вата, кофола, змрзліна. Останнє слово означає чеською «морозово». Ніщо не робить його настільки смачним, як оці п'ять приголосних поспіль. Змрзл! Друге зі згаданої тріади – сенсаційно вдалий варіант національної кока-коли. Чехи начебто й досі нею впиваються. Перше – цукрова вата. Відтоді запанувала в моїх візіях і фантазіях, мов коканду, мов Павло Кахмар. Мій кокант, отже, там, у Празі. Пам'ятаю атракціони. Не так кожен, зокрема, як те, що разом їх було близько тисячі. Пізніше, у 80-ті, щойно до Франника приїздив чеський лунапарк, і ми спад вели на нього дітей. Я, наче засічок на столбурах, усе дошукувався слідів, а краще сказати відчуттів, того, що сліди мусять бути. Так, наче я міг би впізнати того самого карусельного верблюда. Ще пам'ятаю кругове кіно. Публіку запускали всередину круглої зали. Навколо був екран, і на ньому показували фільм «20 хвилин по Чехословаччині», написи чомусь російською. Ефекти, як на ті часи, приголомшував і досягався перебуванням глядача всередині відзнятого матеріалу. Ти наче їхав по шосе в потоці машин, і одні з них були позаду, інші попереду, а ще інші з боків. Згодом я дізнався, що тоді це саме ставало фішкою. На Всесвітній виставці 1967 року в Монреалі аналогічний кінотеатр назвали «Циркорамою». Для кругового кіно найкраще надавалися всілякі кадри з їздою, тому це були суцільні роуд-мувіс. Довго їх не витримувалося. 20 хвилин вистачало по саме нікуди. Для раю мені взагалі потрібно було геть небагато. Антонич писав, що метою мистецтва є давати нам ті відчуття, яких не дає реальність. Метою Праги було дати мені те, чого не давала батьківщина. Здивування. Дівадла. Одне з найбільших здивувань мало магічну назву «Лятерна магіка». Багато років потому я усвідомив, що вона означає «Чарівний ліхтар». Я просто вмирав зі сміху на тій химерній виставі. Суміш театру, танцю, скетчу і кіно здавалася мені вершиною розважальної досконалості. Нагадаю, мені було вісім років, я ніколи раніше не бував на чомусь подібному, і ви не мали б довіряти моєму сміховому екстазу. Я й сам йому не довіряв би, якби не відчуття, що разом зі мною і так само екстатично вмирала від реготу вся зала. А вона складалася з розумних, досвідчених, елегантних і дорослих людей. Лятерна Магіка була мегахітом того сезону, центральною праською спокусою, вічним аншлагом. Квитки на неї здобувалися невідомо як. Нам дико щастило. Ми їх отримали. У липні 1968 року Прага була найвеселішою на світі місциною. Вона сміялася до спазму, з головою заморочена у власній весні. Але насправді все почалося десятиліттям раніше у Брюсселі на виставці Експо-58. Соціалістична Чехословаччина досягла на ній відразу двох видатних успіхів – «Лятерна Магіка» і «Ресторан Прага». Обидва проекти виношувалися спеціально для Експо. Обидва стали сенсаціями і зненацька засвідчили, що у Празі захід от-от подолає Сталіна. Фатальною помилкою режиму став дозвіл на перенесення обох проєктів до рідного міста. Лятерна магіка розхитувала систему сміховими спазмами. Ресторан «Прага» у Празі перейменували на «Брюссель» і розташували на схилах Летинських садів горбистого паркового масиву на лівому березі Вутали. Те, що він називався саме «Брюссель», а не, скажімо, Вороніж чи «Волгоград», говорило все, за все і за всіх. Ресторан «Брюссель», отже, так само розхитував систему своєю модерністю, і модністю, своєю піжонською стеляжністю, він був чудовим запроданцем, красивим сучим сином і безрідним космополітом цей Брюссель. У ньому танцювалося твіст. Певного залитого сонцем надвечір'я, ми опинилися на його терасі. Нам подавали кофолу і змрзліну, перша була звичайна, а друга фірмова з яєчними жовтками, тобто нам знову дико щастило. Навколо нас громадилося несамовито велике місто, що вже остигало від цілоденної спеки. Місто-світ, увесь той біос, уся та архітектура – Праворуч був град зі стрілами-шпилями святого Віта. Нижче за нього дахи малої страни з мідно-зеленою баною святого Мікулаша, з якої через дюжину років почнеться вірш Рільке в моєму учнівському перекладі. Унизу повільно текла річка з її гірськими зеленавими водами та перспективою трьох ближніх мостів – Манеса, Карла і Легії – Останній упирався в помпезний саркофаг ковчег національного дівадла, що з нашого спостережного пункту міг видаватися хіба що музейним макетом себе самого. Прямо перед нами, на іншому березі, западали у присмирк, поки що на межі перших електричних спалахів, Йозефів і Старе місто. Під нами лежав Чехів міст. Нині я відразу визначив би, що сецесійний. Ще трохи про Волтаву. Точніше про її збурунені і сильно обмілілі всередині літа пороги, до яких там і сям, долаючи течію, поволі підкрадалися човни з рибалками. З порогів колись усе й почалося. тимто і Прага, що пороги були ще порослі зеленню та обліплені причалами острови, як і цілі смуги причалів уздовж правого пра берега, цілі флотилії моторівок, вітрильників та іншого дрібного річкового хазяйства. І все це, разом з автомами, трамваями, тисячами будинків, їхніх ярусів, поверхів, ансард, шпилів і веж, Разом із позолотою, пилюкою, гранітом та холонучим після спеки каменем гуло і пульсувало чимось єдиним, ніби якась неосяжна мегаістота, космічна тварина, пра-тварина Прага. Бачити монумент Сталіна ми не могли, його вже не було. Принаймні його ніде не було видно. А що ж натомість? А те що того року у Празі всі якось домовилися називати соціалізмом. Свято печеного льоду. Соціалізм з людським обличчям.